Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais edis, aqueles que nos acompanham pelas ondas da rádio, pela internet. Separei alguns dados apenas para que se chegue ao ponto que eu quero chegar. Casos de Covid no Brasil ultrapassaram 100 mil, com mais de 7 mil mortes. Casos de Covid no Rio Grande do Sul ultrapassaram 1.700, com mais de 70 mortes. Casos de Covid em Taquara, houve apenas um que veio de fora doente e já está trabalhando normalmente. O nosso município já recebeu premiação por índices de mortalidade zero em crianças nascidas aqui. Temos os nossos porque não é só de corona que morrem as pessoas Equipe de agentes de endemias estão trabalhando em todos os bairros, orientando sobre casos de dengue, porque essa doença tem se espalhado bastante, mesmo no sul, em ambiente frio. Agora, por que, é que isso acontece? Por causa de uma pessoa: meu amigo pessoal, secretário de saúde, cinquentão, agora fez 50 anos no fim de semana. Que tem mais de 20 anos de experiência em saúde pública, dos 497 secretários do Rio Grande do Sul, ele é um dos 13 que é da diretoria do Conselho de Secretários, e quando tem que definir políticas públicas em saúde, ele faz parte de todas essas reuniões. Então, parabenizo ao meu amigo Petri pelo aniversário, a equipe dele, lembrando que o êxito no trabalho. É fruto de se agregar competência e amor ao que se faz. Não são curiosos que vão saber trabalhar políticas públicas. Eu estive hoje com a presidente do Rotary e com a presidente do Conselho de Saúde no hospital, levando mais uma importante notícia: que foi a obtenção de verba para a compra de dois monitores p a r a UTI. Que somará 14 mil. reais. O Rótary de Itaquara, juntamente com o Rótary de Igrejinha, é, através da fundação Rotária, do Rótary Internacional, estamos tomando essas providências. No momento, inclusive, pedi que a administração do hospital fizesse um vídeo, já que não podemos ter uma reunião, explicando como funciona o atendimento e por que determinados é, serviços ainda não estão sendo prestados. É muito importante a participação de todos em prol do hospital e em tantas outras causas sociais. Todos unidos, muito valoroso. Famílias unidas. Falando em família, às vezes a gente ouve falar que é errado ter familiares trabalhando neste ou naquele setor. Eu acho estranho, porque parece que alguns que hoje criticam para aparecerem como responsáveis. Na mídia, tem memória curta ou é só conveniência? Uma pessoa pública pode ser criticada porque tem um familiar, um amigo, ou apenas um conhecido. Será que isso é só porque é no governo Tito? Será que é isso? Já que agora meu irmão não pode assumir um cargo de procurador do município, meu irmão não pode assumir um cargo de diretor de uma pasta, meu irmão não pode, ou minha irmã não pode ser diretora disso ou de aquilo? Ah, é errado, porque é no governo Tito. Não posso apontar nomes de amigos para ser coordenador do posto da Santa Maria ou do Eldorado, ou diretor dessa ou daquela escola? Então, é errado. Dois pesos e duas medidas, é muita conveniência. Interessante. A escolha de diretores municipais, por uma questão constitucional, sempre foi por apontamento político, não é prática de agora. Todos os prefeitos em Taquara, todos os prefeitos sempre trabalharam desta forma. É constitucional. E digo: se tem competência, não importa se é amigo, familiar, conhecido, etc., deve ser cobrado pelas suas ações, como todos. Ou será que por ser amigo do familiar virou incompetente? Por ser amigo do político ou da pessoa pública, a pessoa se torna incompetente? Acredito que não. Não era assim nos governos anteriores e não vai ser agora. Ninguém é menos advogado porque é irmão desse ou daquele. Ninguém é menos é, profissional porque é irmão deste ou daquele. Ou irmã. Então peço que alguns, em vez de ficar só criticando aos que estão trabalhando, Apresentem propostas concretas, execuíveis, se elejam prefeito e façam a diferença, façam de modo diferente. Desejo a todos força, foco e fé nesses dias turbulentos. E que o grande Criador continue iluminando a todos. Um fraterno abraço.